قرآن مخترمات بن کو دمولانا لیا قطریب سے دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو در چنگی شویرہ بدی دمینای دو پتیاسا تای اشاہ جی تاید سنت کے ساتھ سیریز مرکز دکان نمبر پیس عبد الرحمان پلازان ایز دیمین چوک جنگی عرار صوابی پاکایدر انوارشیر توحید موبائل نمبر زیرو بشارت ورکې ممنان ته ان لظین نه ب شکان کسان آمنو چې مومناندي مل الاتې عملک کویکسیے جالو زه چ بگردي له رحمن او د لرمی بانبات چاود دا دوستی په ان نهما سرناو بشکان سان کوی منږ د کا اوجبستا بانندیلی تو باید شرا دی رپ چې زیره د دیر پارا چې دیوال کې به په دې سره المتقین فرض ګارانوتا وتونسره او چويره به په دې سره قام العدا قام جګړه کوونکې وا کم اهلکنا اسمن اعلی کولې د منګه قبله ماکر دینه من قرن پیړې حل تو حسو آياتو من مينهم پدې کې من ادن یو کس او تسمع لهم يا تعور د دیر پارا رفسع کشار شعر که ماشته به کولام مونډه به ال درزار به پزماګه جوړ کلو الینن د خپو کشارې او ساړه پاړه پاخو پرې بسم الله الرحمن الرحیم سوره تواه دا سوره په نزول کې 15 سال ویخ په د سوره مریم نن نظر شوهره داود سوره دا ات جی اف تبلیو دې مسله کې تیجی بیانای چې دا مسله په تیځ سره ورسره ماخه صورت سره اړوند او تعلق په اوسو طریقو سره یو ماخه صورت کې بیانو شو چې واسکول فل کتاب موسی واقعد موسی عليه السلام هغه یاد کا له هغه جمالي و نه په دې صورت کې تفصيلي واقعد موسی عليه السلام ذکر کولا ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړ یا ماخه صورت کې د ایبراهيم علی السلام مقابل بادشاہو ماخ صورت کې مقابل د ایبراهيم علی السلام بادشاہ نومرود د دې صورت کې مقابل د موسی علی السلام بادشاہ فرعون ذکر کړي ذکر د اسورت د دې صورت, صورت په سیاوځراول یا وخت کې صورت کې بیان شو ایو پرزشتم یات کې الته فرمایلم او واسکول الف کتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسول النبی موسی علی السلام او چونکو شون او پی غنبر او انه کان مخلصن بهشکه د دې چونکو شون د دې سورته د چون چونکو شی وی مقام هي د سورته د هغه مقام هي چون شو څنګه چون شو ندیږي کې الله دا غي بیان زګه داسورتې دی سورته پس یو ځای راوړو یا مخ کې سورته کې دلیل په دې خبره باندې ذکر شو چې انبيیا محتاجو الله ته نه په دې کې ابتلا ذکر کې د انبيیاء عليهم السلام چې ابتلا امتحان پاغي راغلو دا داسورتې دی سورته پس یو ځای راوړو خلاصه سورته په صورت کې دلیل عقلي دلیل عقلي په توحید او بیا تیجور کې په دی مسله باندې چې دا مسله په تیځه سره ورسره او دا هغه چا حلاکت ذکر کړي چې الله سره شرک کړو او آثار د ام بیاو اعتماد د دې کو عاقب پیغمدون کې نو د دی وجنا قران کریم دی صورت کې د اخلقو بیان وکم دینو کوي چې توحید هغه پیغمدو او اشریکه کونه د هغه چا بیان او سزا دلته هغه ذکر وکول بسم الله الرحمن الرحیم اول کې الله د خبر کتاب عظمت بیانې تو ما انزلنا ندای را لې ګلې مونږه تا ته قرآن لې تشقاعدر پارا چې مشقت کې پریوزی ځکه نبی صلی الله تعالی وسلم د شپولاډ به شپه بولاډ او الله ته دې زاری کولا قرآن تلاوت ته کو هغه زکو الله وینا نه ما قرآن کتاب تاله مشقت نن دې علی ګلې چې ټټول شپولانه مشقت کې پریوځي الا تذکرتان مگر دا خو نسيت دی لمه یښا البارئ اچارېګی دی الله نه تنزیل مالک الذي كتاب منداه چانه خلق الارض چې پیدا کړل زموږه کاوه سماوات العل اسمان اوچته الرحمن الله مهربان بادشاہ دی ال عرش پر شو استوا برابر دی ا دې استوا مطلب مخکې ډیر زاید ګڼته ور شو له ادا په قبضه کې ما صف السماواتي پهاس مانو کې دی او ما په ارځه اچ په ماکری او ما بينهما او عجب مين دی دوار کې او ما تحت سرا او اچ لاندې د نرمی سینې دی سرا د لاندې زمکه هغه استر چې دوبو بو سر پی پیوست چې د لاندې سمندر بیږي هغه ته تحت وی و پاقی سرا و والاوي ز پاغه باندې پويګه ما که تحت سرا سره دی ا دې ما پیر پارس پوي نه نه تحت سرا پر وې وې ای انتهجار کچرې په زور کې بله قوی نا له په نو ب ش اللهله مو پوېږې او سر را په پټو اخپ او خبره پټوبانډېسممت لب ته پټه مشورو کې سر او اخفا چاغ اړ کې تر شوئ الله زپغې پوږ او تیز ورکېڅ پهبانډې الله او الله دا زی الله الله نشتری بلغه بیمدار کولن کې الاو مگر دغه ولاده لوال اسماء الہسنا دغه الا علی الدین مناقشتا وحلتا کا او ایرغله تا حدیث موسی خبر د موسی علی السلام از ران ارن کله چویل د وره ناراو نا ورو وقاله وی او موسی علی السلام له اهلی ته خبر وقلتا ام کوسو کینه دلت انی وشکما ان است ناراو لده ماور لدللی دی ل اللی دیره پایز آتی کوم روړم تاته منه د دغه ځای نه به کا او اجدو یا بهځووم معل نارې په خوا کې د ورو دا آستو کلارښون کې السلام کلار او اوفیون چې کالاړه ریستو چې ووجنمئ نو حاجاتو کوو او مادن ته لړولس کالته تیررکلو شوی به السلام ورتل لور ورکړه او بیا د هغه ځای نه د د مور د ملاقات را روان شو رازي پلار باندې او اګه موسم تاسو چې جمعو یو خنیوا بيبي و, و, و سره ده او روان دي چې کل لار باندې راتلو د شپې سفر کو او د روز به آرام کو چې بيبي باندې نظر چاونه لګي یا شپر روان دی آشپر داسی دا چکانت لیلتن ممت رتن باری دتن داز شپر چی اغاد باران دا او ی دا او لرد رو کشو برا تو رو تیار دا موسیٰ علی السلام وریست چکم دن یا ورول دا رانه ولی دا بیبی توی دل تکینا آزور زمداغ زین تاسولا رنا بر اولمه استر ورد که بر اولمه آتا او د بچی در پیدای شو وخم ده دست وقت موسیٰ علیه السلام ببیکینو لاروان شو چکاله لدو اقوانی خواه تنیزدیکی گی ناقوانی نور مروستو کی گی ده بیاور موقع شو اقوان بیاور روستو شو آده پا انتظار چه لیتکی با تر اپروزی لیتکی تم نر اپروزی ایران شو یری مواغستو بتقاضه بشریت چې بیا ور روان شه هغه روست باندې روانه دی او دریت پځی اواز وتو شه چې داور ونه دا, دا ورن دی زالایما انوارات د الله ری اا زه نبوت ورکې شو ا موسی علی السلام ته وی شابزا او اورل هارون السلام له نبوت ورکړې شو او زه فرعون ته مسئله ورسره بي بي پځې پر خدا او دای چې کمنن را روان شه چکه لار هغه کړتم او بيبي جون هغه پلار کوي واپس لرم ديان ت بیا اج کول ته راغې څنګه موري هغه خور خبره کوي چې جواب کم زی یوابه څنګه ای ا دې کې زه ور دن نشه هغه یعقدر هغه موسی عليه السلام ته پته را تشته ویاو نبوت را کړې شو د ماله په واسه کنه پران ته مسله کو په ځي ظالم ته مسله کو موعده اقورته منت کې چې سارو دمو کې دا شپه دا لړ بشي غویننه نه حکم د الله تعالی طرف نه اواس روان شو لړ فرعون ته مساله شروع کرا او سر درد ته فرعون له چې کم نه نغ جوړ شي د اياتونو کې اشاره کی او بیا موسی عليه السلام د خپل به بي سره او بجي سره 50 کال بعد مل شو وير 50 سال بعد د ايت کې اشاره کی فلمما passer kala ata cha ra ghazetano diya awaz shuda ta ya mo sai mo sal salam inni ana rabbuk be shakaza rab ta ya ma fakhlana alaik u ba sa pani khwale inka be shakataw bil wa'd al muqaddasi pa ghazai pa ke tuach ne me tuare da ghazai num tuaw wa naqtar tu ka kam za che peghambar ter shwede bas ghazai gul bul zar دارن کوم ځای علم تیر شويري کوم ځای کې درس د قران شويري هغه ځای مخلوقات کله الله یاد کول دي او خلق ته خبرول دي وانا اخترتک ا ماغړه کړی ته فاستمع اوږه کې زال ما اسدا یو حاجوبې کولی شتا ته اننی به غزو زو ان الله وسع الله لا اله الا نستري امداد کوون کې يا حاجت پر کوون کې الا ناسوا فعبدني زما عبادت کوا واقم صلاه تعدرس کوا من ل ذکر د پاره د یاداج زمان ما سر ملاقات کئ من سکو د به یادې کوم د الله سره ملاقات ته ولا چې په صحیح طریقے خو موږونه مخته ځان خلاصو وولی را وولی ها ځان و لري اولو ان الساعه بهش قیامت آتیه تناتلن کړي اکعد اخفيها زو پټ ساتم اغه لره علم داغي یا قیامت پټ ساتم لے تجزاد ارپاچی بدل ورکلشی کل نفس هر یو نفس تا بی ما پاس و تسراچی کری دو پلائی صدن نکا نوادن ری تانا ها ددغنا مقصد نا من آسو کلائی امنو چی قنن کی بی ها پر مسال بن لی و تباعتا بی دار کی هوا دو پا اشقل فتر دا پست و ما تلک بی امینی کا آسر پا خلاس تاکی ای موسا قال ای موسا علیہ السلام هیا دا امسا زمارا اتوکعو زوتا که لگوم دیتا علیها دیتا و احوشو او را سندما بیا پدی امسا سرا علا غنمی گڑخفل تا پانی پانی پیو تم را سندما ولیا او زمارا پارا فی پدی امسا کی معاربو خرافه دی دی دی, دی, دی و احوشو حش او زرب کی فرق دی زړه بدته چې تا غسانګه لاسه ټاکه را ټاکه آہوش چې کم نه نه اسه لاسه سنډيې لکه سنډل سره ونه خرابيږي آجې زړه بوله ورکه ټاکه نه غزخمشې نه اسانګه خرابيږي نه ټاکول من دي آر اسنډلو خیر دی چې تبیری کنا ننته را سنډي ټکا وې ما پدی وجه باندې ناغوي محمد السلام چې نور پیدې پکره اله دې دي قالوا يا الله القه ها وغرزوا يا موسى او موسى عليه السلام سوی ولي فيها ما عربه اخرى زماره پاره پدې کې فېدی ډېری دي ویه عالم خو بری دو نه داول دو چې د موسى عليه السلام او د نبی عليه السلام ملاقات شو نو موسى عليه السلام نبی عليه السلام ته جماعت د خپل امت نه یو عالم هغه پیش ک چې داغه نه زیات سو ته وکم نو وی نبی صلی الله علیه وسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رحمه کوه واته ورجستانه ته پوسم نه هغه یو سوال وکه د چې کله یو سوال به موسی علیہ السلام وکه هغه تقریبا دیار لز جوابونه ورکو موسی علیہ السلام وتوی چه دا خواه بنده تا پاس مدن یو کرو سوالو جوابونی دیارل سرکلو و تاوی داولی و تاوی چه تا تا الله چه و ما تلک بیمینی ک یا موسا ستا دی خیلی ک که سری نتا بوی چه امسار کننن نورد جسته لخبر خولی چه دیکی ازا گردو تک پان را سنده ما فیده پک دیر دیو پیغمبر صلی الله علیه و سلم او تجزما الله سره مینځه یا تا وکنه امام غزالی رحمت الله علیه و او تجزما تاسو سره مینځه یا تا دا داسوفه امام غزالی رحمت الله علیه ډیر د لوی پایو درځي خاوند ډیر لالم نسکه هغه خپل اغل لذت او مزه چې کمونه حاصلوله الله تعالی دې لاس کې سری وی هم ساده او دچ په کومه ادا کار په کوم مطلب د رسول تر کې دان سلام لغتا گرزول کونتی گرزول زکر پکاری گی دام کلا کلا پکاری گی دام قال وی اللہ علقها اغرزوا اے موسا فالقان وی غرزوا لاغی لرا فیزایا پدک وخیا حیتون نر ایمارو تساچ من دیوالی قال وی اللہ خوزها رواخلا ولا تخب میریگا سنعیدو حضر چبا گرزوا منگ دی لرا سیرتاها الاولا اغشکلن بنیتا او دا کېته یا حتونې وې او چې کله د مثال سلام دغه مخک غور جوولې د پیرون صحرینو ااجدهه ته جوړه شوي داولی د دشمن مخکې بډیر اجها بهزن نه جوړی او د ملګونه مخکې انکی عجزي قاله الله چې او بګرز د منګه شکلډ بنی ته او مې او زیقاه د کالهسپل ال جناکه خپل سره تخرج را بوزی بزه سپ نه من غیر سوین بغیر سره مرس نه آیا ته نو خرا دا یو نه خبره دا مجززه بله ده دا مجزې له ورکئ ل نری کا دیې پاارچ خوی منږتا من ب آ د نشانو خپلو دلو نه اذهب پهځ الهافرانا فرونته ان نهه ب ش دی سرکه شد ور شو وپې قالهې مثالله سلامره ب اره ب ځمه اشررحلی پران نې ما لره الله اګجبي اګ سينخ پلا صدرې زمما سينه او اسان کې ما تا کار زم ما ويسرلي اسان کې ما تا کار زم ما واهلل پرانځي اوقدتم مل لساني اګ غټي د جبي زم ما جبي چکم ننن خطا نو څنګه ولې سچالو ده د دوو وجونا يا وجداوى چې دا کا پيوه چاګيل اګ دایان پيور کړو هغه مشرکوا او یا داوه و چې داغه اګه لالون کله فرعون لوغه کې راواغستل او بل طرف ته ور ځکه چې فرعون دغه کې راواو او چې کډب شو دی ګرینهونه وو به ګورو به د وخت هجرې کومه ګورو به ها وی فرعون بي بيته دا دغه جو اګه لګ د جوړي هغه و نه هر دامه سمنه نه پويګي ویوره ګټ تجربه کو از می خپ کو یا لوغه کې لالون نا وده چې کم دیغ لاون ته لاس کو خو و پر اشت را له ورتهولله لاس نه چې ور د رااز سر وړ نه هغې خولی تهو نه جی او د نووي د پیدا شو خو د هغې اشکال دا را ځې چې لاسې ولې نهسوې د مخکې سرور کې خو باې لاس دله مجبې تل لکه نه د ووجنا بل جواب دا دی چې دی مدین کلس کاله پاتې شو او هغې جبه چې کمدن مدیانی وه او دلته سویانانی وه د نه خبر ښ نه شو کوی دا بعض داسې یخه بار مال کې چې وخت ت ک ته را بیا خبر نه شو کولی بیا خټو ته بل شو او د دا داغرنې کو هم نور سری دا ل ګ اوجبه پاغې نه را وړي بیا خبر باې سوک نه پوېږي نه دغم جبه چې کمدننو دکه مدیانی نه دلته کې بیا آ سرینی ویللی نه شوه دریم جواب دے مولانا احبز الرحمان فقہ کتاب اصل قران کی کئی دا بهتر جواب دے او گدا دے کہ داد دا موسی علیہ السلام پہ دئی ش چھ کم نہ لکنات داد اتوالے پہ دئی شو او چھ کنا وتا اللہ دا الفاظ دا دعا کھولا نہ بس اگے سراغ اتوالے ختم شو اوگے بروق شو ازکہ <تصفح> اقویم <تصفح> واحلل فرانه ذی عقدتن غټی مل لسانی د جبی زما او دا دعا چې رچاجب کید توالې دا دعا دی وای ان شاء الله الله وخت تواله د جبی ولا غل رکې یفقه قولی د دې لپاره چې پوه شي په وینا زما وجعل لي او ګرځه مال را وزیرن ملګری من اهلی چې دټه بر زمانه هارون السلام اخي چر ور زما دی اوشدد به چې مضبوط شي په د سره ازریم لازمه وعاشركه عاشرکی که ما سرافی امره په کا ده دین زما کې الله ر دینکار کې ما سرا یوجی کې که دېره پاران سبه کا کهن سبه هکا دېره پارا چې پاکي بیان کومنګستا کثیر اډیرا و نشکر کا کو تام کثیر اډیر ډیر انک عابش کتو کو نتا ای تو بنا ومنګ باندې بصیر کې د دیو جن حدیث کرا د عبد الله بن روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دری کسان دنیا کډې روکیات ترشي وی دي یو موسی علیہ السلام هغه په دې باندې چخپل رول لې اوم چکم دینو الله ته درخواست وکي چې الله دلم نبوت پر کې زمام ملګری شي زمامله په مضبوطی شي نه دا په دنیا کې اوخیار انسان ترشي وی دي دی. دوم ابا بکر صدیق رضی الله عنه جاو باکر صدیق رضی اللہ عنہ منگلا دوام ور غوندی کس چې کم نه خلیفہ مقرر کو نوابہ کر صدیق رضی اللہ دنیا کې خو یار تیر او دریم شعیب علی السلام لور پلار لر مشوره ورکړه د موسی علی السلام باره کې چې داس ډیر امانتدار دی او رشتینه دی یو موږ نړی سر نکاح چ کم دینوک دا او خیاران چ کم نه تیر شي وی شهاب رسول الله پر طار تو وی دا ډیر امانتدار دی ډیر صادق دی رښتینه ری زمنګ یو چ کم نه نو سر نکاح وکا او خیاران دادی نزدک موسی علی السلام او الله چې زمام ملګری شتا پاک بیان کو مسله ر دین اغه ورس انک ع بشکتا کو نتا ایت بنا منګ باندي الله قد اوتیته یقی درک شستاسو تا سوولکه درک چې تاته سوکه سوالستا موسا له قد منند نه او ی کې نه نسان کله منګه عللی کا پهتاببانډې متننوخوررا واریبل او نه په کمم وقعې چړ کې چله منګ الا م کا مستاته معغا یوه او اچول شوغې تړ کې ا غزف کېزهد فيتابوتې نو فِيهِ رانده کو فلیاې په دراب کې فالیل قلی یا مو په او به غورځې دا دریا با سالی پهغاهبانی او دا ساحلې وړ وئغاالزه کوي غاې ته بهیو غورځ او نهمومي نه ساحلې اوته ځکه خله کوي عکه دا پل چې ډړې تکه دا پلانې کس ړ دکه دشمن ناغې نه ساحلخوا ځکه کار کوو یا خو راوا برتلران او تو ولې دښمن ده د دښمن زما وعده او دشمن ده ندبم دښمني الله یې زما بم دښمن وعلقيته او اجمع عليك فتابني محبتن منا مني د خپل طرفنا چې چا به تکتل مینه به په سر پیدا کيده ا چې هغه سندګ دي تلل راوې غو سوي کتل نټولو سر مینه پیدا شو د عام بي عليهم السلام په مخ کې چې کم ده آثار دې مړي دارنگه د دا نه خلکو خلق په مخ کې آثار چې کمونه د مینې ده محبت وي دار دین هغه اثر وي او بدکار بد بدکارو په مخ کې آثار د بد وي نفرت ته نه خلق کوي نژک وین وی وعلى قیت عليك محبتا مني ولتسنا ار دې پر اچو پال لشی علی عینی پنی کرانه زما کې فتقول فسيتعلذل لكم آیا خبر کم تاسو جگداله دریاب نه یو لقطه ده فران کړته تلو داسوندک دا, دا خورې دریاب په غاړه بروانه و مورته یې زور به د بچتې زی دا داسوندک د دا فران کړته چې کوم لقطه راغنو جو الته ورغټ شي الته لولو نجې کله الته کې لولو هغه سوندک را واغستو معصوم یو اگر واغستره جړلې د هغه ول په یو ولا, ولا ورکې نه په دې بل چې هغه هغه ستنه د داخوره وسره عمر کړل نه لا واغې ځان التکې ناشنا کړل دی ولاره نه دا وای استمشي په کم وخت چروانه واوخدو کا غورستا وتقولوا فسويدي هل عدل لكم اي خبر کم تاسوا علاما پچا باندې يكفل هو چې ساعت نه کېردو فرجانا کا نو تاسو کوم غته الهام میکام او خپلتا کې تقرعنها چې هیڅ تر کې په د باندې ولا تهزن او نغم جنکیږي نو مصالح السلام بارک دا غی خوره وی چه ماته او کور معلوم ده آغا بولا پیور که وی داو که رای ولی چا غی پس ایک کسر اولی گا کاسه داو نا غی نمالاو بچه دل تره ولی چو پس را غی وی آخو نرازی وی آغا چه مال راولی وی پیران وی چه وچ نمائی رازی منا وی آخو جو وطاوی آسیر جلنها مومنه و چه خنید پوکا علک مری پریز چه ولی و بوزی نهغا کورته راستو تن خیولله مقره کله او بچ کوم چې کو اغپو او س دا د الله کار چا الله س کې هغه کېږي چې انسان د غړی غتی انسان فرون چېې ب قنددو کو م ختم می کوم اللهشته کوې ی به ستا په سر به ماوت کي نه تاله به ټک در کوينالهوي فره جا نه اله او میک په ساپس کو منږه تومرپله تا چې اخغېستکې پدو او نگم جنکیږي وقتل تا تا وجو نفسن یوکس کا بشکه منګاتو منل غم می دغمنا وفتننا کا اوس میلمنګتو فتونه پاز میله سره داونه منګم امتحان اوس دزکی غم یوي له غم داونه غمر هغه حضرت محمد سلام لیشو او بیا فور دته او د بازار نه بار دي کول په بازار یوازې دیتهو د قیفتی اور دغه جګړه وا د اسرائیلی او بس رو لگه ده اسرائیلی مظلومو کم زورو او کفتی چکم ننگو آجا چې و آجا فیران ادر ویستو شابه ده رانسا موسا علیہ السلام چکم ننگو بس ده اگه ده وجینا ده قرآن دیزی که آغیتا اشاره که فنجه ناکا بشک منگتو من الغم نی ده غم نا دا خو غمو ففتن ناکا فتو نا فلبستا پسترک تاسنی نا یسو کلنا فی خارقه دمديان کې سمجئ ته بیا رته علاقدرين ويونداده باندې يا موسى اي موسى عليه السلام واستنا اتك غرم قتال نفسي د پدخ بلزان اذهب زع انت تواقع قرر سري د اياتي په نشانو زم وانا اعتنيا اساس تيما کوي په ذکر اي په بيان زم ما کې اذهبا لشدوا له لفرانا فرانته انه ترى بيشکه دي سرکشره فقول له نعوي اغتا قول لينن اغو نرمه وين و تنرمه كيل الله يتذكروا کدي هیچ نسیتوالي او یفشا ایا بو یریگی ودالوم بنه حالتو داکم حالتو دالوم بنه حالتو نرم بیان وته کوي ځکه چې کله عنات که اغل اغل ده او ده موسیٰ علیہ السلام دعوته نده قبول کرده نفرونی سبق کې تیر شو بیا نور تیسویلو سورتی بنی سرعیل که و اینی لعظنکا یا فرعونو مزبورا و اینی لعظنکا یع فرعونو مزبورا زوگو مانکم پتابانی اے فرعون آده حلاق شوی چه تباو بربادی زمان مسر ده و نمانلا زوگو مانکم پتابانی اے فرعون او بیا روس تمراج ها بیا وسه مقابله شروع شوه بیره دا لون حالت په اول دی اول کې ورته نرمی و سره وکه کې دي شین نصیحت واله ذکره عله یتذکروا غله قالو د دروازه ربنا ایرب زمونږه اننا بهشکمونږه نه خفو یریغو ان یفرت علینا جزات بو کې مونږ باندي مخک د بیان او ان یتغایا روس د بیان نه وراباند زیات یو کې قالو وی مایریږه د્વાळा انني بهشکه ذ ما کومه استه سمل ګريم اسمع ورم و ارى او وینم ذ ارسمینم کنه فاتياو پسل شی فقول اوایه ان ه رسولا ربک بهشکه مونږه استاد د رستا یو فرسل پس پری دا مان منسر بنی اسرائیل بنی اسرائیل ولا تعذبهم اوس زامور کو دی تا عذایته وسرم کوا ذک داوله دا ګورا یو خا موسیٰ علیہ السلام بیان بیانی او بلها تحریق د قوم د ازاده اغم چلی اه هغه ته وی خا وی قوم تا تکلیب ور کئی تا غلامان کلی دی قادمان کلی دی, دی کار پی کئی او سور لور نه ظلم زیادی و سرم نه نزماق قوم لتکلیب مور کوا او دا دا حق پروست و کار دی تاسو تاریخو ګورئ رئی حر حق پروست اقد انا ارسو کاله مختری سونه کلن وخت او یا روس تراشی د شیش مل شهید او د سید احمد شهید بریلی رحمت الله علیه دا وروغور نه پاره دور کی اقیم مسلم بوتلی دا او تحریکم چلوله دا انگریز خلاف ایم کله دی د ظالم او دشمن مقابلیم ایم کله دا او بل طرف ته قران او د سنت قانون اقیم چلوله پش نه مساله بیانول مساله بیانول لوازه کمال نه بلکه دا قوم او دا رعیت ازادی ها سلول دا خبره دا نموسا علیہ السلام مسلم بانی بلت رب ولا تعذبهم دا قوم تا تکلیب مورکو قد جئناکا یقنن منگر آقل تا تابع آیتين فدلیل بانی من ربك تا ترفات والسلام و سلامتی دا علاما پاچا با بانی اتباع الهدا چطاب داری کی دنی غلاری دا د غیر مسلمو سلام دی ښا غیر مسلمه تښتليږي دا بنه لګي هغه ته چې بسم الله الرحمن الرحیم شته اوس سلاماعله مانیت ته بالا ده سلام یا په چاه چې کتاب د اللاررهې تاب ته بهدارې کوي نولاته سلام حرقت ته خط لږلو بایروم ته خ لږلو او ت ک په لیکلو هغېته چې اوس سلام د خط پهولې چې کمم نهبيیکلو دا ب لي ان انا بشک منگا قد اوحی اینا یقنا واشیود منگتا ان الازاباچی بشک آزاب علامن پاچا دی قد زباچی در جنک توحید و تولیام خیوالو قال وی فرعون فمن ربکما سوگ دی پالن کستاس و ردوالو یا موسا ای موسا علیہ السلام قال وی فرعون او ای موسا علیہ السلام ربنا اللذی رفز منگا آزات آتا چوار کل دی کلشن علیہ وسیستا خلقو پی دایش داگو ممهد عاب یو د طریق دل دا خوراق و دل دا بیاته طریقه خور دا د خوراک سره قال وی فرعون زر جمله خبر بدل ک خبره بدل کړه قال فرعون كما بالقرون بال الاولى سده حال دا غلم بنو خلقو د ربار کی سوې قال موسی عليه السلام علمها علم داعی عند ربي رزم رب عشر دې فیک تعاب لک لشو دې لا ازولو نقطا کیگی ربی رفزما ولا انسا اون ایری کداغو اللذی اغالا وز دلیل اقلی او دیز اکی ادخال احلاحی دیتا ہوئی اللذی اللہ ازاد تیجالا چک ارزول دالکم الارضا استاد دا پار از مکا مہدن فرش وصالک لکم او روانکل استاد پار افیا پا دی در یاکی سبلن لاری یا پا دی اس مکا کی سبلن لاری ځ لاه لږې من استمایت دبارې نه بارا باران په آخررج نه روبا منګ به پاغې سره اسواجن قسمما قسم من نباتن شتا شتهګیا ګانې ګړی وړی واجن جوړی من نباتن شتا غیا ګانې ګړی وړی کولوښی وور او سره و انا م کوم سروي خپل تاسوې داې و میوي خوړی او نور به غین خوري ان دفی ذلكکه بشککه پهې دلیلو کېله آیاتن خامخا نشاني ديليول انها لفادخاو اندام داقل <تصفيق> منها دا دزمكنا خلقناكم فإذا كريمانك تاسو وفيها فرد ماكين عيدكم دباركوبة تاسو ومنها دزمكنا نخرجكم فإذا كوبة تاسو تارة اخرى يواريبل ولقد أريناه أو يقنا نقول منها آياتنا نشاني خلي كلها تولي ولقد أريناه أو يقنا نقول منها آياتنا نشانې خپلې فرعون ته کله ها ټوله فک زبانه دروجنه کړي او ابا او انکار وک چانوک موسی عليه السلام موسی عليه السلام دروجن کو انکار ته وک قال فرعون اجېتنا آیات را اقرا غلیمنګ ته لتهرجن چې باسه منګه من ارجن د سي خپلنا به شهر کا پجاد خپل سرا یا موسی موسی عليه السلام پهناتییان نهک پهخ مخبان بر رااوو تا ته ب جادو م پهشان ددي یې جادو ګران داسې بره ته راوللو فال پس اوګر ده بيننا په منځ من کې او بينک په من خپل کې مع دخت لانو خللی په چې خلاب په نه کو منګ داغې نهنو منګااوله ان تاون ته مکانون سو غځېبرابرېبرابر کم یور قالې موسااله سلام مععددو وقت واده استاسو یا مزینه تی اگر روز داختر دا چیو من نوریز اغیطوی نوریز با اگر نو روز مناوالا نوریز با اگر روز مناوالا نستاس داختر دا جیشن اگر روز وائی مخشرن او د چرا جمع بش خلق زحاب وقت ساختی فتولان للا فرعان و فرعان فجمع راجم که دا سایران خپل چل خپل سایران خپل ثم آتا بیارا غمیدان تا قال لهم وی دیتا موسیٰ علیہ السلام وی لکم حلاق شئی لا تفترو مجوڑوی على الله پا اللہ بن اکزی بندرو فیس حتا کم نحلاق بکی تاسو بیازا و انفازا بسرا و قد خوابا اپ تاسرتا وانی شو مناسو کی افتراچ دروغ جو کرل پا اسلام وي علیہ السلام وی مخل مرازی محجزا و نبودت محصر او تاسو که دروغ پا اللہ جو کرل تبا فتن از امرهم نږغړې جوړه کړه په خپل مېنس کې واثر نجو پټه کړم اشورا نتیجه د موسی علی السلام وخت او کتل هغه یې د ام وخت د درو جنونه د خو هغه پیغمبره رښتینه دی څه چلو کنه نو مشوره او کړه دی غالب شو اراده ماجیده من باندې غالب شوم لباس ایمان و پرولو اک فرعون ارزوې کارڅ کې دا خبر کول فرعون ته چې ته قتل ده واخا سم شوړې کوي سخه برخپل موږ کې کوي هغه جو زر خبره بدل کړي او فرعون ته وایي قال او وې دې جادوگران نو ان ها کسان الا صاحرانې ل صاحران سره مخ کې چکن نه الا ر چې ان للتنافیه کې ان ها ځنه نردا کسان الا صاحرانې دا لام پا مانا دا اللہ رو بیا مگر جادو گران دی دا جادو گران دی دوالا لگیا دیا غزه کی یو ریدان ارادا کئی اینکھر جاکم چو باس تاسو من ارجکم دا دیکھ پلنا بسیحره ما جادو خپل سره او یا ان قالو ای دی انها زان ای او دادوالا خامخا جادو گران دی خامخا دادوالا جادو گران دی یری دانې چې را د دې ایخرجاکم چې باسته تاسو من ارذکم د زیق پننه به شهرهما جادو خپل سلام و یذهب او ختم کی به طریقتکم المسلک تاسو طریقې لوم بنه یعنی په خواني د دې راغلي د مونږ چګمنه به لار کې داس کې هغه ته بانه وکړه فاجمعو پر جمع کې کې دکم چل خپل سماتو بیا راشه قطار قتارقه تر وقد افلح اوما او یقنن کامیاب دینن وزی من آسو کې استغلاع چا غالب شو قال وید یا موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا بیتر غرزون کنا و امان لکونا یا بشو منگا اول من دا اول دا چانا القادق غرزون کنا قال وی موسیٰ علیہ السلام بل القبل بل کتاسو غردو اے و ازاہ بالاهم و ازا داگا وقتی رسی داگی واسویو او لا تی داگیو حیلو جو قصی دیب خیال د موسیٰ علیہ السلام کی الی من سر هم د جادوه دی نه نه ت چې کې دا منډیئ ی خلو د چې پدي د یا یوښلو پې ری دي طرف ته من سر هم په جادودي سره ان نه تچ ک نه دا منډیئ په او جاسااف ننفسې نه پټکریاه مسااله سلام پهلوغبلل کې په او جسا پهټکافی ننفسې په زپل کې خی یا پاو او سا تیر شو پخرد موسی عليه السلام کي تیر شو پخرد هغه کي يار آدم عليه السلام کار کړي ودا چې کار کړي خړل کي دا سي تیر شو به تقاضه بشريته خامخا راضي قل ناوي منغا لا تخف ميरेगा انك انک به شکتو انت الاعلى تغلب وعلق ااغرد مع اس في يمينك چ په خلاص تا کي تلقى ف تیر کرما سو سوالو چې دی جوکلو بس پچی څنګه هم سه او فرزوله نو جو د هغه سره د غن کو او داسه تیر کله کچه دالوا لکه چې بډاسره پالوا خلنه وای او بس یو خلق په داس لکه یو خلق په داس تلقى تلقى ورتوي ما سنوا چې دی جوکلو انما سنعو <تصفح> انما سنعو مونږ نه ولا کړی ته براوستي ان نهما سره او ب کیا دی جوړو کې چل جادو وال فر سااهرو او نه کاامابږې جادو ګران حيی سو ته هر ځای نه چې را ځي په اوقی صحتو کار چې موثال اسلامو مجزه کاره شو او غله بهو او صاهین أغي كمزور شو شكسته خلو نا سهرين متاثر شو فعلق السهرات وبروت جادو گران سجده پسیده قال أغي آمن نامنغ ايمان اولده برب موسى برب حارون ورب ده حارون وموسى ده موسى عليه السلام قال أغي فرعون آمنتم له آية تاسي اخي دبان لئي قبل أن آزن لكو مقيد جات نازمات تاسو تا ما ورته لج نهې در کړی ان نه بهشکديلهقب کومل ل ستاسو او مشردئ الله مکم سررو چې خورې تااس د جادو ولوقطیان نه پهخوا مخه پرې به کمې دی کوم لاسونه ستاسو من خلاف عدل بدل ولو اوس ل بند نه کوم بکم تاسو فی جزو نه پس په سانګو د کجرو کې وله تعالمون نه اوخ مخاپ تاسو ايو نات کومه کومکی اشد دو زیاس سخت عذابن په سزا ور کوله کې او اپه فات کې دو کې قالو وی دی لنو شرک نه غور کومنګما نه غور کومنګتا جانا چې راغلي د مونتا من البينات دلیل مون بتا کور کو په دلیل باندې ولذي او اس فطرنا ولذي اعزات فطرنا چې مونږه پیدا کړیو فاغذی پس کوا ماسو انتقاض چوتا فیصلہ که انکی جسا فیصلہ که کوا انما تغذی بشکتو فیصلہ کې حاضر حیات دنیا حاضر حیات دنیا پدی جون دنیا کې انا بشک منگا آمن نا ایمان نا ولدی بی رب بنا پرق پلباندی لی آفر لنا چبخنو کی منگتا خطویانا دگنا ارز منگا وما اکرحتنا ا ا اجیتہ مونګه مجبوره کړیو الی علیہ اغیتا منسہرہ جاجدری والله دے پا خیرن غره دی اواب قابق بد کدن کرے انه شان داده میاته ا سو چر غیر رب اور خپل تام مجرمن شرکون کے مجرم شرکون کے فئن له بے شک در پراجانم جہنم دے لایم د فیها دی بنمری پوی کے ولایه یونه بجن پشانده جون دی و من یاتی آسوک چراقی اللہ تا مؤمنان تا بدار قد عمل اسوال حاتی یقیناً عمل کرنی فولائی کا پزدہ کسان لحمد درجاتو لعولا در پر درجی دو چتی آکمی درجی ری جننات وادنین باچی دو سے دو تجریچ بای گبا منت منتاتی هل انار لانداغین ولی خالدین فیا ہمیشہ بدی پاگئی کے وزال کودا جزا او سزارا منداشا تزکا چزان پاکد شرکنا ولقد اوحينا او يقينا وهيكون من الام اسام وسالم السلام تا ان اشري قروان کا فجر بی بعد بندگان زما فجر وقالهم دينه فار ات طريقا في بحر الدرياب کے یا بسا وجا لا تخم می لا تخافو می درکن دو جرا راگیری دونا والاطع شا ام نبا غرګېږي او نبا راګېږي په دې وجوان دی موسی عليه السلام او چې کله فرعون بربرۍ زیات شو موسی عليه السلام ته ملګری راغون شو ورته غړ حکم مسلې چې ته دا سمار دا حکر ویاو نیکه په دې مل شو ای جنت وبز وی ښه ای بس فرعون دربار ته وبزو ته سحال ته بیان کې او کاغذ شو نمنگ پوش شاکار موسیٰ علیہ السلام وی خدای پاک جنگ جوڑیگی او نوجوانان اغرا پاسی دل دیو نوجوانان نارا سید دلیو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ در بار که سوال کو چا اللہ دا سی دا اللہ حکمو کو بتا سور دی زین رزی زین دی زین حجیاتو که آزان سرخ پل کسان تابدارو آج کم دنوال دا دی وجه نا نبی علیه صلات و سلام زمانه که اول وقت که درس در قرآن کریم در زید ابن ارقمر زیلان و کورکو زکا که دشمنان زیادو کفر تاکت زیادو صحابه اکرام لگو تنظیم مضبوط نو در دیو جنه در آقای کورکی باید درست کو درون بنی درست لیکن کل چه در عمر زیلان و غنده کسان ایمان نوڑو دستن و جوانان و بهادران دین اسلام که داخل شو امر و زلان و فرمائل بار روز بار او بار با عبادت که بار با درس که گی پا حرم شریف که آغارت لڑ رالی چاگر دکور درس و پکور که و, و, و دا هر, هر زمانک چکل حق پرستی اللان و جوانان ورکی ملگر اللہ ورکی او دا غیب پوجبانده اغکار اللان مخبروانده بانده بوزی حضر شیخ القرآن در پنج پیر سمر نوجوانان اللہ ورکل او گوره عرضی که داقی شاگردان او بیا داقی دا شاگردان او شاگردان دازه حضر شیخ القرآن مولانا حفظ ولسی سی مازورا و نبینا بدن او تیاره سمرکلو سمر ملگری سمرکسان نوجوانان یو دازه نده سوزه نور کلو که علاقو که گوره چاچر قرآن محنت اغه کله دې الله چې هغه تا چوله د پرشتینه سره پسې د قصر الله غله برکت ورکړي چاړه کې درغلی و الله رحمت وکړو او قیمتي خزانه الله است دا د لاس نه اغذایې شورم خو درې اخلاص غواړي سې نه غواړي اخلاص غواړي انکساری او عاجزي غواړي ریا د کلاوا اغه قبل دین اځک موسعله سلام اغه چې کمنه الله و ته وکمکو پهعد به فیران هم دی پهشا فررانو فرآ او بجننو د سره د لهکاره نه فهشی هم ن راگیر کودي لرانې نهلیامې چ پیره دریاه سومره ل چپوه مثال اسلام در یا پهغاهبانې هغه مخکې او لار وتو شپغې پوورو فرآ چې څنګه اووررسېید نه دا قې کلاهله وچ دي او چې څنګه میسته شو فوجې نه اللهو کمبوتو ک را نه چا په فراله ده. وازوان لفرعون او خطاو فرعون وازوان لفرعون و بلال کلو فرعون قوم او قوم داو و ما حدا انو لار مندن کی یا بلالو قوم دا فرعون و ما حدا او نو اغیب لار مندن کی یا بنی اسرائیل ادخال الهی ری دیجئے کی ذکر کرید یا بنی اسرائیل اے اولاد دیا قبل السلام قد انجینا کوم یکن ن خلاص کې منږه تاسو مننادو کو دشمنپل نه او ته ن کوم او واده وکړهمونږ تا سره جانبت توله ایمنئ دا طرف د کوئی تور د خینا دن نه او رولیکه منګالی کوملمن نه تا باه تورننج اووا مځان سرته بهقال کې تیر شو منږ تهویللو کولو خل من پهې باتې مع د پاک آ خو را کوو نه ځقنا کوم چې درکې منږ اصله ولاته او سر او دی مسلکی فیحلا پسرابشی علیکم پتاس بانی غزبی غزب زمان ومن یحلل او پچا چرالا ومن یحلل علیه او آسو کو چرال پاگ بانی غزبی غزب زمان فقد حوانی قنن حلاک شاگا وینی بیشکزو لغفار خام خواب انکی مالی مند پاو دا چا تا باچتو بوباسی و آمنائی قنو کی و آمیل سالیان عملو کی نیک ثم محتداب یا ین سن مستقبل دی پټی باندې کله کوي وما ما اجلک اس بتلوار راو سی تو ان کوم یکا د خون فلنا اے موسی علی السلام قال موسی علی السلام هم اولای دا کسان علا سریما پسيري وعجلت بتلوار العالم الیک تا, تا رب بزما د ترځه دیر پچ خوشاله شې تو ځکه چ کلا نجات میلو شو موسی علی السلام قانون اګه ته پیش کو عریبیم نمنلا نه الله ځان سر کسان یوه وله کوی تورته د چې مثال اسلام ته نه د خپل ملګونونه لږ مخکې لړونا الله تی سری راهغې را پسې دي الله توان مځکه تا ته چې تهه نه خوچاله هغې واقعې دلته اشاره کوي قاله ویلله په نه ب شکه منګه قد فتن نه په د سر رامیخ کې چوله د من بعد د کارو هم ساامري او بیل دي هغې ل را ساميري بلاري كلوري فرجاء نوى پسر آقا موسى عليه السلام الى قومي قانفلتا غزبانا صفاقا جنو غصا قاقو قال آقا موسى عليه السلام يا قومي زماقا وما علم يعيدكم ايا وادنو قلت تأثرا ربكم رستاس وادن حسنا وادا قلتا افتفالا ايا وقدشو عليكم العهدو و تأثبان ناغ ام عردتم یعنى تأثبان زماق جدائي مفارقت اماره واده وګډه شوو چې تاسو تل واره کړه اماره تم کنه اراده کړې تاسو یه هللا چې راشي علیکم په تاسو باندې عذاب عذاب من ربکم له طرفه درشتاتنه فاخلفتم موعدی خلاب کو تاسو د واده زما نقام خلوزر پیش گئی قال ویغه ما اخلفنا خلاب کړې منغا ما د کا د وادهستا به ملکنا په اختیار سره ولکن لكن من حملنا بارکرو ازارن اغ کالی مل اربو جنا من, من زین تل قامی ده عايز ده اقمنا ینه ده کالو ده اقمنا فقذفناها اوغردل اقل راس امیری سامری اقسوک بت اغردل فكذلك پس دارنگ القس امیری خاستکلو ده کار تسامری اغت عقبل خویشو ده کار خاستکلو دی جکل لرلو ده بنی اسرائیلو د کالت لدي بس خای وه د د کیفیانو نه به پور چې کمنی کالی د وغشت او د زناو کار ده چې ته یو خا لځ که نه نه به بګړی او بالای به میخ کې ب هم ل د ګاونیان نه به کاري زه منګه پلانزه ک خاادره کله لا کال پور را کړ لو یو راله واله که نه نو یځان ته به جو درونه او بالی او جوور او ډنګه دونګه لاان به بر ې دا وای غا دا با چالو ردا الته خپل کارو کی به اړول دا چې بن اسرایلو د دې کیپټانونو نه پرواه واستو چې د موږ څخه قادر امنګ د کالیدا کوي خره ور کړو اگر غي سره لګی سار شو د دې کی داوا کرا لا فرعون چې کم دینو حلاکت راغی د دریاب کې غرق شو هغه مال اری سره پاتش نه مال غنیمتو نه د ماقنو قومونو لپاره مال غنیمت استعمال جهز روانو دا غیده پار سمیره رغه کلغی ته جو جیز نه دی ما نه راکه زما پکار دی هغه وی خره دا غواښ ته دا غین بټه کې واچلو اکلز دا وا دا غین اسخه جوړ کو او دن نو لګو یاوی هغه کې روستوم سوره او مخکم پکیو نه او پک پخلی ده خانه شو نو روستو بهته نغه با و اس کو اگر روستو आवाज نوا <laughs> اواز دی کاو هغه <coughs> یې رحشم سميره یې رحشم او ګورې موسی عليه السلام خطاشه یې لري او ګورې رب دل ترې هغه خطاشه راندته کوي تور تدللې اندا دا له خستهګه ها هر چل ولورځي نو قرآن کریم دي چې کی هغه اشاره کوي فا اخرج لهم و سراوي استراغې ده پاړه عجلن خي جسد له چې بدن او هغه ده پاړه خوار आवाज او دانه نه نیاو اغیو تصوی ناغم ورادونه پورا کولو فقالو پسوی دی هازا الهوکم دا مدگار ستا سره و الهو موسا و مدگار دا موسا رسلام ده فنسیانو ده خطا شوی ره دا کلام دا اللہ ده نسامری خپل ربیر کرده که کلام د الله شی فنسیان دی سامری خپل خده پر خودره او که کلام دا سامری شی نا مانا فنسیانو حتا شېو دې موسی عليه السلام کوې تور د تلري افل ايروناي دي نه ګوري الله يارجو چې نشه واپس کولې اليهم دي تا قولا وینه واغه سخيږي دغه خبره کوي سجواب ولا ور کوي ته مراد نه غاړي ولا ايملكو طاقت نه لري له هم دې را پارا سورن د نقصان له کول ولا ان افا انر فدې رسوله ولقد قال لهم او يقينن اريد ايتا موسى عليه السلام ولقد ايقنا قال الله ومديتا هارون السلام من قبل ما كردينا يا قومي ما قاما انما فت انتم بيشکا گمرا شويتا سبي پس سبب د دې خيباندي سبب لر شوي ریلی ورته فنور طاقت بنو چې منن کړي وي دکدې یوازو موسی السلام کوي تورکو وا ان ربک المرحمان ا بيشکا رستا سم ربانه بادشاہ واتبعونني نماتا بيد ازماتا بيد روکه واتيو اوراشه امریپ حکم زما پسی قالو ویدی لن ابره همیشه بیمنگ علیہ دیس قتا عکفینا براتو حتا تردی پوره يرجه الینا موسی چو واپس راشه مونتا موسی علیہ السلام دمنگس خینه پریزو نو موسی علیہ السلام راغی چیکلراو رسید الله خبر کلو په وخت چې دغه استقام بلال شویره نو موسا علی السلام و حرون السلام تاوی قالو موسا علی السلام یا حرون اے حرون ما منع کاسشی منع کلوی تاو تهوم تاوم کل دا اولی دل دیز والو خطا بیلاری تا شدید بیلار اولو دل اسغی باده تکو دا من کول الله اللہ تتبعن دا چه ترا نگلی ما پسی موسا علی السلام دو خبر ورطا کلوی دو دی اسلاح کواں او کجری دیسه غ او بیا دغه کی زیات نه پس ما پسرا شبه کو تورته نو داغي اسله کوله نه منه کېدل او تل لز کنه کوله چې موسی عليه السلام د هارون السلام وای کزه درتل د دې کا د حکم زمان موسی عليه السلام ورتوي تا زماد حکم خلاف وک ولما پسرا نه لې نوذر پېش کړي قال وي هارون السلام ای ابنا اوما ای زیه د مردما لا تاخذ من سبليهته ده ګریمانه ولا براس یو نه د سرنه ما ده ګری د سرنه منسه او ګری سره د وا قران کې اشته خا ا ګری پکم شته واجب ده خان ا وي ګری کم ده کیتا نو وای قران کې اشته بليهيته د ګری زمانه ولا براس یو نه د سر زمانه اني بيشک از خشيت يا دم ان تقول اشتبو فرختہ چې تا جوړ دی را واستا به نه بني اسرائیل پمیندو بنی اسرائیل کې ولم ترقب قولی او تا انتظار نکوي نا زماتا تا به انتظار کړو ما تا, تا را داوی. نمطلب او فرختہ تا وجدی را واستو بیا برداوي نو مطلب داره چې کوم مسئله بیانای او پغه اعتراض راضی نو خیر دی مسئله توحید کوه بیان وا نبی رسول صلی الله علیه وسلم مسئله توحید بیان کړو دا وال رانوږي ترا حزوی او یوبل نه چکهمنه پلاغه جدا شو په دی وجه باندې قالوی موسی علی السلام فما خطبک سرشان استا یا سامری ای سامری قال چدا هارون السلام نه فارب شو او غصه سړه شو نه جو سامری ترو کردو الا کوله چا چل کړو دا قوم نه ولې بینارکو دا خیر ولې جو کړو نه غوی قالوی اغه او سامری به امامانم پسرین کوي اغه دار قال سامري به صورت ماولد بما اغه سول لم يبصروا چه دينه دلي دلي به اغه لرا فقوستو نمار او اغه استو قبضتن يار من اثر رسولي د قدم دو اساد جبريل سلامنا فنبستو هان او مغرزو له قولا فاسخيد خليكي وكذلك دارنگه سوالتلي خيسته کړو ما تا د نفزما دا امامان خو په دې باندې امام امیر عزى رحمت الله عليه سو اعتراضات کړی یو یو دا چې ساميري تجبيل الامين سنکار شو هغه څنګه وډیدو ولې موسی عليه السلام دا غځنه یو یو اعتراض درې دمه اعتراض ده دی چې دا خو را دراغستاو د خوشخي په قولي کې غرزول چا په خبرې کوي نه د خپلول نه خونه چې تا حيات ابدي ګرځیدلې چه همیشه جوندهوه سامیره درم داره چه ده ده خور راقسته نا آقا منکو ولینا آقا بزرگ منکو ولی دینا چه ولی ده چلکه تو آقا با منکو سالورم داده چه جبریل ده از یکی یادوی چه آغا اس آقا ده اخفیده لانده نه خور راقستل نه دیزه که الوانده مخده جبریل ز ذکرشته نشتره اقوې نو بیا دې کلام کې وبیا ان دماج د او بیا روباش حذف د او بیا روباش بیا به معنی داراږي فق ابش تو قبضه من اثر الرسول یعنی من حافر اثر الرسول د لاندې د قدمه د از جبريل سلام نو کلام کې سلاسي تولد يا تیرولې په دیو ځبان دا اعتراضاتي پاغي باندې ندک نه جوړیږي غرم اندارا حضرت شيخ القران نور الله مرقدو معنا کوي بصورت معنا دځکه لدل نری او یې سامری بصورت ما ونرز دکړه او بما اغسو لم يبصروا چې دی پاغې نه پردل فقبستو نما دغه دغین اس جوړ کو فقبستو او تابعدار میوکړه قبضتن او تابعدار سره من اثر الرسول د موسی سلام د تعلیمات او د موسی السلام اثر تعلیمات ما تابع دا یو کار تعلیمات د موسی السلام او رسول یو موسی ایزکونه چیرې دته نه یریدا نه پدې جو رسول یو من اثر رسولي د تعلیماتو او د موسی السلام نو چا ورته وي چې تا دا څو او کړو تابعدارو د کسور وخت فنا باستو نه پریم خو د تابعدار لرا مساالله سلام تا بهدار پری ده چا ورته ول دا پرېښو دابییدري شه به که نه نه جواب وکه ذاله ک دارنګې ال عدللی نفسېښایسته کړی نفس زما بس نفس راته چې م کو تا ب دا موسی ممساللهسلام ن پرې م خود نو په دغه باناندې توجي او په دی معه بانډی اشکال را ځ نه او په دغم بنی نویت کوم چې کم دره دو بدلله سواله را ځي او پغه د اشکالات راضي په دیوې جو باندې قالو موصلی السلام فظ فظا ف ان لک به شکشتاره 파را فل حیاته پ ژوند دا ان تقول ادا چوي بتو لا مسس چمال للاس مروله ما مسکوي مال نه زې مرازي پغه دا مرز بیا لګید په ساميري باندې چچا ول للاس اس وله وای لا مسس مرون الله سره ن په دغه سره بم ته برات لا چې چا بلا سوړه پاغه بم ته برات مثال د مبتدع او چې لاس ولاورم در باندې ورته برازي ا او کاس چاغه شنه د پیغمبر د بدعت سره ګډکړي او بدعات او رسمون تر پیغمبر طریقوي او تریکې له ثواب ورتوي واغله ور لاسونوړ تهو د در باندې ور راشي لا مساس وان لک بهشکه ستاره پارا مایدن وخ دعو د دې لن تخلف او چې خلاف نشي کوله تاسو را دی وانظر اقولا الى الهك الذي احمدت غارت ازل تا چويته عليغه تا عاكف افرت يا عاكف من جور عاكف زيارت کې څوک برتي من جورم لن د پروتوي دا ټول سهميري بچري در